Тризубом зображувалися божества – грецький Посейдон, етруський, а пізніше римський, Нептун, індійський Шива, скіфський та Гемасад. Найдавніші писемні згадки про золотий тризуб і блакитне вбрання царів Атлантиди знаходимо у праці Платона «Тімей», яка була написана в 360-му, 355 роках до нашої ери. Легенда, описана Платоном, за словами багатьох істориків різних часів, має цілком історичні особливості. Історичною її також називав і сам Платон, котрий позначав жанр кожного свого твору, чи то був міф, чи казка, чи історична праця. З часу загибелі Атлантиди минуло 11,5 тисяч років припускають, що не всі нащадки Посейдона загинули. Українські землі ніколи повністю не були затоплені морями і потопами, тому цілком імовірно, що давню символіку тризуба і жовтоблакитної барви наші предки винесли з Атлантиди. Про те, що тризуб є одним з найдавніших знаків нашої землі, можна судити з наскельних малюнків, гончарних виробів, монет, прикрас. Так на Поділлі знайдено наскільні рельєфи з тризубом, зроблені у 4-3 тисячолітті до нашої ери. В Ольвії Тризуби першого тисячоліття до нашої ери. На монетах Боспорського царства карбувалися тризуби з V століття до нашої ери і були успадковані царськими скіфами, які вважали себе нащадками Атлантів. Тризубом був увінчаний шолом Уражського царя в VI столітті нашої ери. Відомо також, що сармати використовували тамги Тризуби. Тамги збереглися й досі в кримських татар. Знак, подібний до тризуба, мають також литовці. За князівської доби тризуб почав набувати сучасної графічної форми хоча існувало багато різних варіантів малюнка у різних князів. На певний час, а саме від татаро-монгольської навали до козацьких часів, тризуб зникає з активного вжитку, витісняється хрестом, шестикутною зіркою тощо. Хоча форми хрестів біля підніжжя іноді мали завитки з двох боків, які підіймалися вгору і разом з хрестом утворювали тризуб – було багато зображень якорів, що нагадували тризуби, і входили до складу родових гербів гетьманів війська Запорозького, в тому числі Богдана Хмельницького, Івана Мазепи та інших. На деяких церквах збереглися архаїчні хрести, що формою нагадують тризуби, тобто біля підніжжя мають фігуру, схожу на омегу, при цьому тризуб ніби зменшено в пропорції до Христа. Такий хрест має Володимирський собор у Києві. Поєднання хреста з тризубом є на Маківці золотих воріт у Києві. Тепер зупинимось на значенні тризуба, оскільки з цього приводу висловлюються різноманітні, часом далекі від істини думки. Найпростіші з них – це розшифрування тризуба як монограми «Володимир», «Василевс» або «Воля». Визнати ці твердження означало б відмовитися від давності цього символу. Ми вже знаємо, що тризуб мав різні форми, аж до найпростішої курячої лапки IV століття до нашої ери, яка аж ніяк не становила собою монограму. Отже, головна ідея тризуба – це число три. Поєднання трьох основ буття, троїстість, Тривимірність життєвого простору. Основою світобудови є повна врівноваженість усіх енергій, тобто абсолют. Порушення цієї рівноваги пробуджує два протилежні полюси – позитивний і негативний, чоловічий і жіночий, батьківське і материнське начало. Поєднання цих протилежних сил породжує третю – Синівську силу, що й відображає тризуб. Така ж ідея притаманної шестикутній зірці. Відомо.